a afaros, non? Tan claro. Ah, o claro, claro, claro. no, no bueno, do mundo, non? Si, sí, si. Sí. Um, Esa capital prime... que, que Barcelona. Despois de recibirte, pois pues, hai que felicitarte porque sei que estás tendo moito éxito en competicións <risas> por aí, si. Sí. E por aí hasta por por León participache, non? Si, sí, pero son cousas, bueno, de convivencia, turismo, pouco pouco de competición. Pero facemos bueno, pero... todos os os anos pois un fin de semana en algún sitio uh -huh. do club ciclista con rutas uh -huh. eh, eh, bueno, fomos a pedalear precioso todo, si coñecer algún monte novo, non? Pois pues, sí, pues, sí. pues, nada, a disfrutarlo, que o que importa. Eh, decir, en esta vida eh, o que in interesa é eso, eh, exactamente. Poder Pero con... pasaches poluierto, non? Contalo para disfrutalo, Claro. Sí, sí. O vierto sempre decimos que é galego, pois si. Sea... Sí, sí. Non ten nada que ver con con, con eses paraxes que, que hai a partir de do manzanal, non? Non. <risa> Pero oh... o que como noso. Eh si, si, si. Eu cando chego a Astorga, eu cando chego Astorga xa teuto unha casa. Exactamente. Pois <risa> pues eu, eu igual. Ben, justa, encima esta zona de aquí de, de montaña, eh, pois pues temos moita moita relación con co bierzo.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 má outro tipo de reivindicacións como o transporte escolar Ajá. que claro que aquí é tan necesario por exemplo os alumnos de bacharelato non o teñen mm -hmm. cal eh, cando finalizan a eso pois eh, moitos moitos dos algúns os rapaces que viven aquí na contorna de tanto nos concellos de Cervantes nadia Pedrafita, mm -hmm. teñen moi difícil acceder a decrea claro. eh, moitas veces optan xa por ir a lugo porque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 Porque ao final son pequenos que teñen 16, 17 anos claro. Que tampouco, 16, 17, tampouco están para vivir solos no? Para sí, sí, sí. independizarse tan pronto E bueno, pois pues, sí, que é iso que, que, que teremos a presentación deste plan Mañán na, na Casa da, da Cultura E xa se presentou en outros sitios Pero, bueno, pois pues, que aquí en Becerreá todavía non mo fixo E sí. que nos pues, queremos enlazar, pois pues, eso cas reivindicacións que, reivindicación que tiñamos o ano pasado. Bueno, perfecto, pre pre precioso, escoita, quería comentarte unha cousa que que eu axudaría a facer aquí precisamente no no no municipio onde vivo, que aquí en Gaba que que ten moito que ver co, con ese traballo que está dese facer vexeirano tempo que tendes exposto aí no municipio, Ajá. No no instituto. No, na biblioteca. Claro, e eu quería dicirche que, que eu aproveitei as mm, a, o, o, o contacto que con cos profesores eh, para mandarme unha carta a todos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 Que, o sea, que teñen moito apego polo que son os antepasados, os avós, eh, mm. o que é a vida aquí no rural. Así que, que aprecian mo, un montón estas cousas, eh, colaboran, non? E a verdade é que que bueno, non sei se si vistes que eh, a periodista Nievesneira, que é periodista no Progreso sí. eh, con oríxenes aquí en Becerreá. Sí, si sí, até hemos falado con ela unha vez, pero depois, claro, con ela ten muitísimo muitísimo traballo, mm. non poidemos entrevistar a no ocasión porque tamén é poeta, non? Mm. Eh, poeta, que estivo tamén, logo vos digo O sábado pasado, bueno, despues que vos comento Houve aquí un recital de poesía uh -huh. O sábado pasado, non, perdón O día dezaseis con o día de das letras. letras galegas sí, sí. O Luns. Pois tivemos un recital de poesía E de, de autores daqui da zona Toño Núñez uh -huh. Estivo Suso de Nerela, no Jesús Casorras E uh -huh. estivo Nieves Neira tamén Estiveron aquí na plaza do Ponte dos Caños E pois... Uh -huh eh facendo un recital de poesía, se despois de atu... Tioplas da Fonsagrada, chanarias uh -huh. eh eh bueno, e un compañeiro, non. Uh -huh. eh, pois sí, que nía vez que, que, que pues, estivo aquí en Bezarrea con pasou polo instituto, viu a exposición que tiñamos e eh, nos facer a a reportaxe. Aha local eh preciosa, ademais que moi moi ben, ou sea, intuosa que é aleade. No, non progreso, non? O progreso, si. progreso. Pois nada, eh, uh -huh. eu quería apuntarche ese pequeno detalle por o feito de que os rapaces, bueno, as persoas maiores do pobo seguro que poden aportar eh, eso para no uh, tempo, como dices como dicides vós, porque uh, te, un, un te... modo, si sí, chamámoslle desa Tempo gustou gustounos, é un percorrido en imaxes pola vila, porque logo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 Os rapaces a toda a xente que queira Estará aberto todo o mundo uh -huh. E despois queríamos que quedara o traballo En uns trípticos Que a xente que queira desqueviñades por Becerreán Pois pues os deixaremos saberemos onde Que nos vale, supón o no Concello uh -huh. E que poidades facer ese percorrido Que é Precio, a selección de casas antigas E bueno, eu a, a ti decía che, Si, unha idea boísima aquí da miña compañera Gema, que traballamos xuntas No, no equipo da biblioteca E, e a ti comentábache. Julio, que hai un... que jolín, se fixaste des ese traballo con rapaces, sí. que quizás podíades publicar algún... algún libro folleto están un... pendientes, están pendientes de, si, si, querem facer unha pequena historia de porque hai hai algunhas fábricas que se habían no, no seu momento, non? Uh -huh. Por exemplo, unha, tal, unha fábrica en Formo, precisamente que, que, que de mala prensa posto que moitos dos seus empregados falleceram por culpa dun dun, dun de algún producto, producto que, que, que no tiña na fábrica. En bueno, bueno o, o case que vale. bueno, que que hai un historiador no no, no na, na, na, cidade, na cidade que, que está facendo un bueno, pois un pequeno redactado para eh, uh -huh. incluir todas as fotografías máis antigas que existen ou que, que os rapaces aportaron ah. precisamente o, o os institutos. Uh -huh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 Sabes que os rapazes uh -huh. teñen que para un traballo de investigación o final, non? de bachillerato. Sí. Bueno, pois Ah, si, sí, si. Sí. Pois, resulta que lle dicen "Bueno, por qué non se si aportades un traballo que teña que teña relación cos cos maiores, é dicir, mm -hmm. como falaba ou como con non sei, como, como, no sé, como, como ten a xubilación teu pai ou teu avó, ou como ou teu bisavó, porque algúns mm -hmm. deles teñen aínda o bisavó, que che fo, conte a súa historia, que che conte a súa a súa e tal, eh, eh, poñela por escrito buscando información mm -hmm. de todo que el eh, poida topar con respecto a eso." O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 intergeneracionales que están muy eso. productivas, enriquecedoras uh -huh. para todos, para, para los mayores, eh para los rapaces sobre todo. Pues, ¿no? pues eso, pero Los mayores ya... también porque disfrutan un montón de Claro, ¿por tanto? vande contar a súa peliculiña entre comillas, pero que, pero que o rapaz vai interesarse, entonces como se fixo, entonces dalle datos para que el despois busque documentación e o complemente, non? É importantísimo por o feito de que esa interrelación entre maiores e, e xóvenes compre que, que eles valorarán tamén os maiores e os maiores tamén dicen, "Bueno, escoitome." Tipo pues, exactamente. Eh, pues si sí, vamos moi moi boa a Moi boa iniciativa. Sí, sí, Así sí. Así que seguro que xa, xa nos contarás como eso, como sae todo. Sí, sí, a ver que a ver que resultados ten. Claro que si. Sí. Eso, sí. Bueno. Eh, bueno, non sen, crees que vos comente algunha cousa ou Sí, sí, aínda temos Deixá, un minutitiños. Veño, sí, sí, ti mesma. Pois pues nada, mira, eh o sábado pasado foi tivemos aquí pois outra vez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 no século XIX e bueno, a asociación de recreadores de Galicia pois participou que xa estivo ano pasado, disfrazados de soldados napoleónicos e bueno, con con fusís, o xa, que estivo genial o, o fin de semana pasado foi, cando eu non estaba, pero puiden, puiden un pouco pois, é, sentir así o, a sí. festa da mao dos meus veciños, non? Si, sí, pasaron sí, sí. moi ben, moi ben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 din que están facendo reunións, pero non a deberon de presentar ainda, porque polo menos non me enteréis, e andiven indagando. É a xinda do Navia, a gran xinda do Navia. Claro, sí, bueno, é de... sí. Cento... sí. Sí, sí, sí. Ixa leva, leva, leva tempo, eh? Leva tempo un proxecto, pero sí. os cantais son novos. eu un... xa andiven por aí caminando...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 entón a senda tira para arriba, pa que é dura, eh? Sí. Por aquí sobe baixa moito. Sí. Eh, pero lles está quedando e xa teñen a finalización, uh -huh. o que non vexo eu que aquí apresentaran, non? Sí, sí eu vos claro. recordo que son os nosos concellos, que vai desde desde o Nacemento en Busnullán en Pedrafita do Segreiros, son 143 km ata Navia sí. en Asturias, que pasa por Becerreá. Eh, Pedrafeta, Asnogais, Becerrea, Cervantes, Navia eh. E logo outros nove concellos asturianos Entre que están Ibias eh, Bueno, tamén é que ira de Muñita Ponsagrada, eh, de Galicia sí. Ibias, Grandes de Saline, el Boal, el Coaña E no? uh -huh. bueno, unha moi boa pinta ten Sí, sí, sí Non, a ruta ten que ser preciosa eh? Ten que ser unha maravilla Sobre todo de, de río de porcos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 Jolín, pois, que é colgante, non lembro ben... Si non lembro é colgante, si sí, é colgante. É, é. Lembro estar aí, pa, pasar cabiz incluso, pero non... Sí. Ora non me lembraba que era colgante. Sí, sí, pois, sí, si, si, si, é colgante, si. Se for a dar xeito non, pero ao ser colgante, ver a auga debaixo, ver aquelo, isto... Pero eu que me hizo gracia Iza. foi que había coches con matrícula de Valencia. Ajá. Uh -huh. Jolín, pois pues sí que... Pero agora casi xa non hai matrículas, non? Claro. E se, se veu e non saliu d'aí. Descubrí unha mellor con algún que falaba catalán <risas> ou valenciano. Si, sí, xa sí, sí. se, se miras a pegatina do taller, pero pola matrícula xa <risas> está difícil saber de onde... Si, sí, non, agora xa nada, pero daquila xa, matrícula é valente. Sí. Ah, Ademais, na maneira de falar, de xingou catalanes ou valencianos. <risas> bueno, <risas> Eh, Fernanda, que che desechamos unha semana feiticeira e eh, che a túa colaboración de hoxe eh, non te incomodamos máis, hasta outro momento Un bico Chao, vale. chao que vaya ben, Fernanda. Vamos a despedir a Fernanda vamos a poñer un bocadeño de música e dicimos que é o que vai vir despois A banda